I neka nežbena hvala za balonob subhana ve taala ila kesraat wa saraa nashr husanika allahumma inni Muhammad sallallahu taala alejhi wa sellem neka goj osti ashabi sunni koji slijede pravi pute sunega dana neka hvala allah bil shanu na svim nebrojnim blagodatima a posebno na blagodati je imana blagodat upute, koja je i koji je najveći kapital jednog čovjeka. Prije nego što počnemo sa našim jeli, hadisima, a došli smo do 157. hadisa koji govori o bici na bedru, a poglavlja o hijđipu sa nekojima, neki sa ratvenim radnim pogodima. Prije nego što počnemo sa hadisom, samo da nas podsjetim, na, kao što smo nekada, nedavno bilo, ovdje je bilo predavanja na tu temu, onim, o zimskoj zemberiji ili o hladnoćama nesnošlijim koje smo, jeli. Isto sad govorim o jednoj drugoj, da ne kažem krajnosti, o tim velikim učinama koje jeli, trpim ovih dana i koje su isto pouka za svakog čovjeka, svakog vjernika, e, gdje prije svega dolazi do izražaja lahoma moć, lahoma moć na svojim stvorenjima i dolazi do izražaja naša ljudska nemoć, slabost i potreba za Nekad smo se jeli, mrz, mrzli, smrzavali, a sad onako, da kažem, trpimo ove nesnosne vričine i sparine. Gdje nam je, nekad nam je bila potrebna, zimu je bilo potrebno da se ogrijemo, a sad nam je potrebno da se vam rasladimo, a posebno nam je potrebna jedna blagodat, a to je voda. Voda bez koje čovjek ne može ovaj da živi i kad ovim toplim, danima pijemo u vodu koja nam je tekako potrebna, kad dobro i izrednimo, sjetimo se da je to jedna velika lavna blagodata i zahvalno vama. Kažem, došli smo do poglavlja, stvari nastavljene hadisu o bitci na bedru, e, bitka na bedru. E, Sada govorimo bitkama bitkama poslanika, ali sve nam to, ćemo završiti ovo poglavlje. I onda dolaze poglavlje o vlasti to su bitke uh, pored onih glavni bitaka koje kojima, kojima smo svi čuli, koje svi znamo, to je bitka na Bedru, bitka na Uhudu, bitka na Hendeku, je li uh, oslobođenje Mekke ili bitka za Mekku, je je važna tema, bitka na Hunejnu, bitka na Mut. To su ne u glavnu, u bitke uh, koje su se koje su muslimani vodili u onom medinskom periodu uh, kad je temelj uh, U utemeljena ili je prva islamska država, odnosno kad, kad su udarani utemelji državi koja će kasnije širiti istinu po cijelom svijetu. I mi neću već razgovoriti o svim detaljima tih bitaka, međutim, umenit ćemo glavnih događaja i glavnih povuke, a mi bi kao muslimani svi trebali da dobro te bitke čitavamo, ko što smo dobro znali nekada, O bitci na sutjevski, na neretvi i ostalim bitkama koje smo morali znati na pamet i datume i heroje i sve svake godine uvijek učili isto. Mi trebamo znati ove bitke isto tako i još bolje. to su bitke uh, koje su bile presudne za opstanak istine i islama, a naravno uzvišen Allah subhanu wa ta'ala nije, nije dao da se utrne sve to istine. Enes Radjeldo Anu prenosi da je lao poslanika Neisela Praslam šuru, ili savjetu dano viječe, kada je do njega doprala vijest o u Sufjana. Misli se o karavani koja je dolazila iz praca Šama prema Mekije. Prvo se obratio u Bekru. Prvo se obratio je u Bekru, Radjeldo Anu, ali poslanika Neisela Praslam se od njega. Nije ga interesuo ono što on govorio. Zatim Mandla, postani se obrađe omer Adjel Lamanu, a poslanih se okremlji od njega. Je. Potom je ustao Sa dibne obade. Ovdje se spominje Sa dibne obade, mada sam provjeravao u, u, u drugim izvorima Sire. Spominje se Sa dibni muad, da je to bio Sa dibni muad, poznati Ashab, jeli? Ali nije sad toliko ne pitno. Potom, potom je ustao Sa dibne obade, a Radjel Lamanu je rekao Nas želiš Allahu poslaniće, mislići na Asarije koji su sjeli u Bekvi i Omer, to su bili muhađeri. Znači, poslanik S. je htio da čuje mišljenja Enzarijana, što oni kažu. Jer su oni bili, oni su ti koji su prihvatili muhađere, ugostili ih, dali ih dom, jeli, podijeli svoj metak sa njima i poslanik je htio da zna kako njihovo mišljenje o toj karavani, hoće li tu karavanu, ne. Tako mi ono ga čuje, ruci moja duša kada bi nam naredio da sa svojim konjima gazimo po mor, mi bismo to učinili. Kada bi nam naredio da krećemo s njima ka Berkil ili Mali, mi bismo to uradili. A to je najudaljenije mjesto na na području Alheja. Potom je poslanik Ale Sala tu sala mnogo govorio ljude da krenu dalje. Krenuli su, išli su sve dok se nisu zaustavili kod Bedra. Na njih su nabasali kurejšeričke vodonoše. Sa njima je bio jedan rog crnac koji pripadao plemenu Benul Hadjaj. Oni su ga zarobili. Ashabi olavu poslanikali osalam, su ga pitali ovoj Sufjanu i njegovu družinu. To je u toj karavani koja ide iz Šalama. Rekao je, ja ovoj Sufjan ne znam ništa. Međutim, evo vam je uđehla, utbea, i umeje ibn halefa. Kada mi to rekao, udarali bi ga. O to bih govorio, dobro, ja ću vas obavijestiti, ovo je Abu Sufjan. Međutim, kada bi ga ostavili ponovo, pitali, rekao bih, ja o Abu Sufjanu ne znam ništa. Međutim, Abu Džehl, Utme, Šejbe, Jumejje, Halep su vojskom. Kada bi to rekao, ponovo su ga udarili. Allah kada je i Salat Veslam je klanjao, kada je to video, završio je s namazom i rekao, tako mi, Allaha, vi ga udarate kada vam govori istinu, a ostavljate ga na miru kada vam naži. Potom je Allah posnanika rekao, ovo je mjesto pogibje toga i toga stavljao bi svoju ruku na zemlju ovdje i ovdje. Niko spomenuti nije poginuo na drugom mjestu do na mjestu na koje je pokazao Allah posnanika rekao. govorio kazivaju na mjesta na kojima će poginuti mušljici u bici na bedu koja se još njim desila. Što govori, to je jedna od muđiza posnanika rekao. Ono je jasni dokaz njegova poslanstva, da vam neko kaže, jele, unaprjed šta će se desiti i tačno precizno, jele, vas informira, to bi bili naravno ljudi koji pamet imaju, jasni dokazi o istinitosti tog čovjeka koji, koji to govori. Ova hadis govori o povodu bitke na Bedru. Povod je bila karavana koja je išla iz Šama i današnje jele Sirije. Palestine i Jordana što područja karavana koji je otram neki velika karavana sa robom i metkom za pleme Kureč i posaljika leh slat Vesela i htio da presretnu tu karavanu i da uzmje ta plin za potrebe musliman Medini to mu je bio cilj međutim iz to to došlo je jeli, došlo je do bitke jer Erku Sufjan je pozvao pomoć iz Mekije, tako da je došlo otprilika oko 1000 vojnika i tako je došlo do bitke na Bedru. Znači muslimani nisu željeli bitku, nisu željeli borbu, ali je došlo do borbi. Kao što recimo ja uvijek to oporedim, kao što muslimani na ovim prostorima, nisu željeli rat, ovaj prošliji rat, nisu gledali. Niko od muslimana, njihovi poglavarani, političarani, Vjersti Ni ho, Janinar da ne želi rat, međutim nametnuti. Nametnuti, neka ti nametnu tratmo da moraš da prihvatiš takav kakav je i boriti se i braniti svoju vjeru i znači i svoju i svoju zemlju i svoj čas i dostojanstvo. Na znači, što je uzrok bitke, bitke nad Petru. Odješ bitno da je poslanik Aleh solat s svim važnim pitanjima sazivao šuru Savjet od davno viječe. Bio je poslanik, znači je poslanik, ali je sazivao da vidi, da pita ljude šta misli. To je jedan od glavnijih principa u islamu. Konsultovanje s drugima. To je tekako pitno. Mi kao pojedinci u svome životu trebamo se konsultovati s drugim muslimanima. Nikoga ne trebamo pocijenjivati. Nikoga. Čak i dijete pitati. Dijete koji, ali, koji ima razumije. Kaže, tako jedne prilike im nablas prošao pored jednog čovjeka koji je onako bio, jeli, da kažemo, matur, u nas kaže matur bez pameti, izgubio pamet i pita ga im nablas, ne, ne da se i smijala sa njim, kaže, po savjetu ime. Znači, nije bio skroz, izgubio pamet nebo je znao ovo, govorite, ali vrlo često ono besmislimo. I kaže ovaj matur, kaže, umdur ila usuri im, uandur ila usuri Pogledaju njihove dvorce, kaže pa i pogledaju njihove kabove. Kaže, na bas, odavno me niko nije bolje posavjeto. I to je kazati, ti vladari, u to vrijeme, a, kakve su imali dvorce i gdje, gdje su živjeli, kakvim raskošnim životom, a gledajte gdje završi, ispod zemlje, malom kabom. Kaže, to je velika povuka bila za mene. Danjuč znači, našem životu to je pouka. Trebamo da se savetujemo često sa muslimanima, sa pametnim ljudima, mudrim ljudima. A ono što radi bitne i važne odluke ma ne smemo zaboraviti istihare. To je savetovanje sa Allahom. Jer bukvalno da kažemo savetovanje sa Allahom subhanu jer kažu da ashabi, da, da su oni kada su nasla usna poučavao Asad, kako prenosi Džaber, taj u svim stvarima kao što je povučavao surama iz Korana, da u svemu svaku odlicu životu stvar prepusti Allah. Klanio istiharu i zamolio Allah, putom je hajt za njih za njihovu vjeru, za Dunjavu, da dadne ako nije hajt, da To treba biti naša je praksa u našem životu. Poslanik Ali Nisala tvesa nam u ovom hadisu, vidimo da je vidimo da je njemu bilo stalo do mišljenja Ensarije. Je šta je Ensarije misle o, o tom surkobu, odnosno šta misle o presvetanju Karamanu? Sad će je hadis govorio isto i tema, mene sebi imali kada delovao u prvisi da lahu poslanika neki selat poslan. Poslo busej sa da izvedite su da vidi šta je učinila Abu Sufjanov karavana. Pratilo se kada uči nije bilo nikoga osim mene je lahu posanika neki selat poslan. Ne znam zašto nije spomenuo neki posanikove sallallahu alejhi ve selleme supruge. Izvestio ga je šta je vidio. Potom je lahu posanika neki selat poslan rekao minimalno jedno ženj Ko ima, uza, uza se jahalicu, neka krene sa nama. Znači, on je bio u i vidio je da karavana ide i da je bogata robom i metkom. Kaže, ljudi su počeli tražiti dozvol od poslanika, ali su na da uzmu svoje jahalice koje su bile iznad Medine. Međutim, on im je rekao ne, samo ko ima jahalicu, uzase. To je svoj se zatekao s jahalicom nekide s nama. Nisu željeli, uh, nisu željeli bitku, da dođe do bitka, nego želeli samo da presretnu karavanu i da uzmu plin. Allaho poslanik, alaihi sallat v'sallam, jashabi su krenuli tako da su prije dolo poklunika stigli na bedru. Potom su i oni stigli, Allaho poslanik, alaihi sallat v'sallam, i rekao, neka niko od vas ne čini bilo šta prije, nego mu ja to odnozvalim. Ovaj dio Hadizalva rečenca uključuje na važnost slušanja, je li, na nepodavlaca. Inače, ne samo u ratu, nego stvar lidera u islamu je tekako važna. Vodstvo, znači imamet odnosno liderstvo je važno jer bez toga nema reda, nema napretka. i vođe se moraju slušati, pa makar i griješno. Ne da se slušaju u greškama, nego ne trebamo očekivati da su, da su vođe idealne, mogu griješiti kao svi ljudi. I posanikaj li se lati islami u nekim jer svojim povodunjaločnim vodnukama griješimo, vidjet ćemo kasnije, ali to ne znači da da križamo takve ljude. Čovjek pogriješ jednom i mi ga prekrižimo za svavremena. Ne. To nije to. Tako nas islam ne uči. Moramo ovaj, slijediti i slušati svoje ljude. Kaže, kada su se izdjelo poklonici približili, Allah poslanika je rekao, ustajte prema dženetu čije je postranstvo okoliko nebe, nebesa i zemlja, Umir ibn al-Humam je upitao Allaho poslaniće dženetu će prostranstvo koliko nebesa i zemlja, rekao je da, rekao je eh, eh, Allaho poslanić, ali se lada, to sam je upitao, šta te je da kažeš eh, eh? Rekao je, tako mi Allaho, ništa drugo, Allaho poslaniće do da budem jedan od njegovih stanovika. Znači time ono, je kaže, eh, kao što mi ikon, eh, eh, da je meni tu biti, da je to, da je meni tu postići. Rekao je, znači poslanik Elisila Toslana rekao, ti si jedan od njih. Potom je izvedio gurme iz Topovca i počeo ih jesti. Zatim je rekao da živi samo toliko koliko treba da pojedem ove gurme doista je dugo. Zatim je bacio gurme koji imao uzan se, borio se do nije pogleda. Ove Hadis govori isto o sebegovornostu, o uzroku bitke, a govori o, o tome kada je došao do bitke kako je lao poslanik Elisila Toslana bodrio s have, Kada je već došlo do bitke, uh, bodrio ih je onim zaista riječima koje ne ostavljao nikoga ravnodušnjima, onoga koji je imao iskren, iskren namjer, koji je ima imao kao što je primjer obas haba Omera, koji je, kada je čovjek posljednika ili slatnosna u riječi, znači on je kao da je Dženet vidio pre svojim očima, ni sumnjao u tu nagradu, ni sumnjao u to obećanje i rekao je te gurme koje je držao, Ako bi bude imao potreć što dugo idem ja da se borim da, da što prije da što prije nastane bilik ta dženet je dženetka i bi obećan a poslanik Radi sallallahu alejhi ve sellemoj potvrdio da će biti jedan osnovnik stanovnika dženetku kao što je potvrdio i ona, i ona, ona mjesta i pogibje mušrika u bitci na bedru što se tiče bitke na bedru samo da se posjetimo na kada kada se ona desila usred na midjemjesec Ramazan ta bitka kao jedno era debitert historis sama koji najvažnija jer je bila prekretnica, desila se 17. mrzan 17. mrzan za druge godine pohij uh e, i rekli smo povodu bitke e, muslimana što da imali oko 300 14 13 ili 340 prema nekim predajem boraca samo 70 je bilo deva na jahalica i dva i tri konja dok su idolopoklonici imali oko hiljadu boraca. Oko hiljadu boraca, to znači da su bili spremni u svakom pogledu i po broju, i bili su opremljeni i po ovaj, psihičkoj spremnosti. Međutim, Allah je dao veliku pobjedu u toj bitci. I to je bitka e, koja je prije svega poznata i po tome je da su dala Allah vojske melika. Vojske melika. i vjerujemo ko muslimani, vjerujemo u Melek je kao lahva stvarenja od nura. Vjerujemo da su oni, lahva vojska nad besmi na zemlji, da imaju određene zadaće. Između ostalo, jedna od važnijih zadaća Meleka na zemlji je da pomažu mu da pomažu mu da im donose lijepe misle, da ih odvraćaju zla. Između ostalo, da ih pomažu u borbi protiv nepritelja istine, odnosno protiv nevjernika, idolopoklinika itd. Mi u to vjerujemo, iako Među muslimanima imate neke racionaliste koji negiraju to da su meleki učestvovali u bici na bedru i da su ovaj, da meleki pomažu, pomažu vijednike u borbi. Nažalost, i to, to su opasne stvari opasne stvari je Kur'an spominje, osjećam vidjeti Kur'anski ajed, Kur'an spominje da je u bici na bedru, spominje bitko na bedru, da je pomogao vijednike sa melekima. Bili su malo borbi, nisu htjeli borbu. Nisu bili spremni za borbu, ali im se nametnulo. Desila se, morali su, pri, morali su prihvatiti borbu i ići do kraja. I onda je bila jedna tička situacija. Nisu se spremljali za borbu i da su izgubili. Vjerovatno, mislim, to je lava bolja, je, li? je lava zaštita. Tada bi ne spalo te skupine, malo pojne skupine, vidim kamustima. Jer poslanika nije stala, tvoj se nam se bojao od toga. I dovio je, dugo vidjet ćemo kasnije, dovio kada lava morio govori Gospoda Admo, jeli ako te ako ova skupina muslimana bude uništena, bude poražena, tebe više neće imati ko obožava ti na zemlji. To je dova poslanika Jezusa. Što znači da možemo mi i mi u svom životu u sličnim situacijama uočivati slične dobre. Kao dove se neke koje su uvjetovane, dove se nekim uvjetima, je kažemo lavo Gospoda moj Akpo se desi i to i to, onda, onda neće biti, recimo, više u muslimana i tako da Kao mi, mi smo, vrlo često ljudi, onaj, pišu, kada pišu u Bosni i našoj borbi odi za opstanak islama i muslimana, govori da je Bosna veliki bedr, bedr muslimana s ovih prostora gdje uvijek vodio tu bitku za opstanak. Jer bitka na bedru stvari bila bitka za opstanak muslimana. Oma cumela i ka otku zarobljenika je dozvolio ratom Pena ibn je radijaluh pričom, rekao pričao mevare muhatta radijalallahu anhu i rekao kada je bio dan bitke na bedru lav poslanik alejhiselam sa tveslan pogledom ujedilo poklonike koji je bilo 1000 a njegov ashaba samo 319 lav poslanik alejhiselam tveslam i tada okrenuo okrenuo se prema kibli ispužio ruke i počeo skrušen dozivati gospodara i moliti ga Allahu moj Ispuni mi ono što si obećao. Allaho moj, daj mi ono što si obećao. Allah moj, ako ova skupina muslimana bude uništena tebe, više neće imati ko božavati na zemlji. Allah moj obećao pobjedu. Allah moj obećao da će ga pomoći. I to Allahum je Allaho obećao. Nepristano je molio i dozivao svog gospodara, ispruženih ruku okrenut prema kibli, toliko da moj grtač spao s ramena. Prišao je mu Bekara, mangu, uzeo njegov grta, i stavio mu ga na ramena. Zagledio ga je sljeđaj i rekao mu Allahu poslaniće, Allahu vjer vjesniće. Dosta ti je obraćanje, gospodaru. On će ispuniti ono što ti objećalo. Na znači, Gubekli je bio uvjeren, jeli, da, da će ga vjela pomoći. Jednostavno, i sam poslanika, ali zela, to se nam u nekim predajama, u nekim predajama, jeli, spominje se da je Govorio ashabima da da vidi pobjedu, da vidi blide, da vidi blizu pobjedu. Potome Allah objavio ajet nakon, nakon ove poslanika Ali ibn Salah Husanovi. Allah je objavio ajet iz sure Fa ali su deveti ajet koji glasi: "In testevī fīna rabbikum fastajāladakum annī mubiddukum bi'alfi min almalā'ikati mutaffifīn." ste od gospodara svoga pomor zadržali. On nam se odazvao, poslačamo ću vam pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti. Znači, objavljuje se ajat u tog same bitke. Znam ste koja to podrškao? Da Allah su hmanove tamo. I onda ljudi, sada nikada je slada, to sam ja bio ubijeđen povijek. Pa ga je Allah pomogao melekima. Ebu Zumejl je rekao pričom i Abbas je rekao, dok je jedan musliman tada pomno pratio jednog idolog pokornika ispred sebe, Ispred sebe je čuo udelac bića, a iznad sebe konjanika. A iznad sebe konjanika, kako govori naprijed hajzume ime Melekovog konja. Znači to je bilo ime Melekovog konja na kojem je Melek došao. Bacio je pogled na idolopoklonika je pratio, znači ovaj asfak. I vidio ga kako pada na lijeđa, kada je malo bolje pogledao, vidio je da mu je nos razbijen, a lice kao da je presječeno udarcem bića. Znači, veliki su i biće, mako Sve je bilo modro. Potom se Ensarija uputio lavom poslaniku, i se Latvrsanom ispričao mu šta se desilo. Rekao je, istinu si rekao. To je rezultat pomoći sa trećeg neba, jel, trećeg neba. Tada su pobili 70 idelo idolopoklonnika, isto toliko zarobili. Ebu Zumej nastavljaj kaže, Ibn Abbas mi je potom rekao, kada su musmane zarobili do poklonike, a lao poslanika njih srlalat vrsa nam se obratio Ebu Bektru i Omeru, radi Allah, u Anhumaj rekao, šta smatrate da trebao raditi s ovim zarobljenicima? Prvi put, neplanirana bitka, je e, e, imali su zarobljenike, nema propisa o tome, nema koranskog rajeva, šta će se zarobljenicima? Ebu Bekt je rekao, lao poslanića, oni su sinovi Aminća i rodbena. Znači njihova rodmina iz Mekije. Smatram da bi trebalo od njih uzeti otkup kako bismo snažili proti nevidnika. Možda ih Allah uputi pa da prime islam. Što bi vjerovatno svako od nas isto bi ovako, ili većina nas bi isto usluplili. Hajde, znamo ljude, jel? Skomšilka, naš narod, naše plebe, hajde, pustit Da li otkup? I možda će i primiti islam, jel? je Allah posanika reći. To sam vam pitao šta ti veliš sine harta, Omer? Ovdje je po, kada nekada, pazite, čovjek može nešto osjećati da to ne bude ispravno. Da osjeća da je tako treba, ali nije ispravno. Poslom kada su pitanja Allahog propisa. Zato se ne sudi po svojim emocijama, po mišljenju, nego ponome što je Allaho pisao. Jer možda mi nešto volimo, ono nije dobro za nas. A možda mi nešto ne volimo, ono dobro za nas. Kaže hatta omirano Hatta ne tako je Allaho Ja se ne slažem s onim što predlažem Ubekre. Ja smatram da treba da nam omogućiš da ih pobijem. Treba da dozvoliš Ali da ubije Akila, da meni dozvoliš da ubijem tog i tog. Oni su zaista vođe i idoline vijestva. Međutim, Allaho poslanika, ali i sve Latvrsna, mi naginja onome što je rekao je a ne onome što sam ja rekao. Kada je svanilo došao, sam izatekao u lavo poslanika, i sve Latvrsna, je Ubekre kako sjede i plače sutradana. Najbog vrti poslanik plaću. Pitalo sam lavoposlaniće, rec, zbog čega plaćete ti i tvoj drugi? Pa ako mognem plakat, plakat ja. A ako ne, onda ću se pretvarati da plaćem. Zbog toga što vi plaćete. Pogledam iskreno s tebog ovaj, omerovi. A lavoposlanik, ali slatno, se nam je rekao, ja plaćem zbog prijeboga tvojih drugova da prihvate otkup. Pokaza nam je patnjaj do popolnika, bliže od onog stavla. Stavlo je bilo blizu jer vesnika, ali se nam Potome Allah objavio: Ma kanalid an nije dozvoljeno da drži zarobljenika, odnosno da ima zarobljenike dok ne izvoje pobjedu na zemlji. Pa sve do ajeta fakulu mimma darantum halalan tayyiban. što se zaprenio kao dopušteno lijepo. Pa im je Allah tako dozvolio ratni plen. Zašto posla Nikova nije sladat V8 ili vjerovijesniku nijednom nije dozvoljeno da ima zarobljenike? To je što u vremenu kad su kad vjerovijesnik i njegove sedminska su slabi, ne trebaju uh, imati zarobljenike u smislu da uh, puštaju svojim protivnicima, nevinnicima da jačuju. Treba ovaj, treba i sve likvidirati i to je islamski propis da bi tako oslabili nevjernstvo i da bi oslabili svoje neprijatelje. Ne Svedok muslimani ne budu ponosni da prepostanu jaki. Tada se meni propis, tada mogu postupati drugačije po sleđu vjerka. Iz ovog hadisa primijem što kaže, sjećam se jednog rata, jedan oficir govori otime šta je najtežinji neprijatelj, kako mu naj pojuču bubici najteži neprikladnost u ljudstvu. Karniir kaže, kaže bolje ubiti jednog vojnika u dato nepreteskog nego uništiti tenk. Zašto? Kaže tenk za 21 dana će stupiti u fabriki novi duguku, a da bi imao vojnika treba 20 godina. Znači dakle, od ksirodi do podraste do ga obuči trebamo 20 godina. E zato je ovaj puno veća šteta, znači, za neprijatelja da ubiješ znači, živu silu i nikak nego da mu uništiš ne. I vjerujte da je tako. Kao što vidimo vidimo to i u, i u historiji islama. Ovdje vidimo da je uzvišen Allah subhanu wa ta'ala haretom potvrdio mišljenje Omera i Duhata, ali ovo je, nije jedina, jedini slučaj kada je potvrđio negoo mišljenje. I govori se o tome, što jasno govori da je bilo nadahnut da moramo htati u nadahnut ta su njegov stav mišljenja mi nadahnut i vrlo često potvrđeni objave pored ovoga što pored ovog propisa znači za zaroblenike za e, biće na bedru je dozvoljen ratni krem dozvoljen ratni krem i to je mi smo govorili prošli put ili u jednom održova da je to specifičnost što umeta da ovome umetu dozvoljen ratni krem rekli smo kako se dijeli ta I još ćemo jedan elhadis poslaniku ali se radusno obraćanje poginulim idolopoklonicima na bedu posljednjevoje pobjede. Mi znamo da su jeli da su muslimani to bi će pomognuti od Allaha subhanahu wa taala direktno pomognuti su el melekima, bili su malo krvi bili su spremni za bitku. Tako sveg dešava i u svim kroz istoriju islamskumaana Allah dželle subhanahu stalo pomaže muslimane, jer uglavnom muslimani slabiji i po broju, i po opremi, i spremnosti e, materijalno i tako dalje, je Allah to pomaže i, i nikada Islam u sva neće biti uništeni sa zemaljske puge, bez objera koliko od njoj dušna žele. Znači, psanikari Hs. Oslana se obraćava poklonim na bedu, posle njoj pogibi. Prenusi se od nene sebiu malikara djel da je lao psanikari Hs. Oslana ostavio poginule mušljike tri dana. Tri dana se uložava na vojnom polju, potom je došao, stao iznad njih, pozvao i rekao o Ebu Džehle ibn Hišame, o Mejje ibn Haleb, o Utbe ibn Rebija, o Šebe ibn Rebija. To su bili poglavari, odnosno, oni su bili glavešine kofrajne vijesta. Najviše su znemiravali jezijetelji muslimani u veki, i samog poslanika i Pa su završili ovako kako završili. Kaže, za niste našli istiniti im ono što vam je obećao vaš gospoda, ja sam se uvjerio da je istina ono što mi je moj gospodar obječao. To jest pobjeda, pobjeda istine. Omer Adela novi je čuo poslaniku, ali je slatvo sam nam govor pa je opitao Lavo poslaniće kako da čuju i kako da odgovore kad su postale leše, mrtvi ljudi. Rekao je tako mi onoga čuje uci moja duša, vi ne čujete bolje od njih ovo što govorim, ali oni ne mogu da odgovore. Zatim su dovučeni bačen u neki napušteni buna u betru Bačeni jer zatim spavljamo u tom napuštenom gunalu. Tako završi silnici, tako završi oni koji se suprostojali na osmanog Kao što je, ne dam smal primjer, Gadafija, ribijskog vođenja, dugogodišnjeg, 40 godina vladov, silnik, veliki silnik, ubijen, uvaćen u odvodnoj cijevi, to je uvaćen, poniženo, i ubijen tu, ubijen i zakupan negdje pusten, niko ne znao osim koji su ga zakupali. Balače, zaporavljeno. Zaboravljeno. A bio je velikav, granite Godafi. U vrijeme Jugoslavi bio je ocjenjen. U Beograd dolazi, deva se doveze, šator se razapne gore. Jel. A pogledamo kako je znači. Znači, to tako završava onih koji, koji ne biraju Allah, koji se ohvali, koji je silnic, koji tlače drugim, ovaj, koji je tako da je. Što s tiče ovoga, kako su vi uvidjeli pokljeniti čuli poslani Iqvar i sr.a. Prema mišljenju jel, jednog od mišljenja Allah Đelešanova ih je uživio, odnosno dao im je, vratio im duše da bi oni mogli čuti poslani Iqvar i sr.a. Tako navodi Buharija, sunsa ih od Katarije. Međutim, ovo ne znači da mrtvi čuju. Ovo je posebna, bila posebna situacija kovo je Allah Đelešanova je važno je međušu odnosno omogućujem da čuju posanika deslatos nam. I ovaj ovaj slučaj hadis uzimaju neki da kažem neke zbudile sekte koje smatraju da da mrtvi čuju, pozivaju svoje mrtve, pozivaju u dom vole ih tako dalje. To je potpuno eli pogrešno i čista zavada. I naravno, ovaj Ovaj slučaj se ne može uzeti kao primjer da mrtvi čuju uvijek u svakom svakom jele slučaju, nego samo kada Allah dželešanom to dopusti i dozvoli. Ovim hadisom je li završćemo i ovim hadisom je završavala kazivanjem na bedru, stini bitkanudu točno kod da steći sljedeće sljedeće nedjelje ovak kažem ovim bitkama trebamo učiti mi i čitavati često jer sve što zaboravlja trebamo i svoj djecu da uče da čitaju tim bitkama zaboravio sam po pitanju zarobljenika po ženskim konvencijama zarobljenike zabranjeno piti zato su mnogi u prošlom ratu zaglavili za ovaj a drugim zatvama zbog toga što su pili što su pili krivi direktno direktno za ubijanje, za ubijanje, za ubijanje zarobljenika i s strani jeli, Bosanske armije i tako dalje. Kaže, to je nehumano i tako dalje. Sam rat, ako pogledamo sam rat, ubijanje, pogivljuje to, ako pogledamo da je sve nehumano. U samom ratu cilj je da se ne prite što više oslabi, da se što više uništi, da se pobjedio. to znači da ako gledamo ste te strani, sam rat je nehumano bijanje, paljenje, ranjavanje i tako dalje. Što znači da to da presuda zarobljenicima da se pogubi nakon bitke, ako su zarobljeni ni ništa manje je li ne mogu malo pokažemo ovdje. samo grataju bijanja tih ovaj vojnika u ratu ne priti. Znači s te strane nema nikakvog dokaza da je to nema, jer to su nepriteljski vojnici u ratu su naše su opici tako dalje. Kad negumano je ubijeti djecu, žene, stac i oni u učestvu i ratu, a to mi smo govorili i rekli su da je to psanika i slatvrsna strogo zabranio, to je negumano. A svi oni koji su na poprištu, bojno, znači na bojnom polju, to je sastanju dio rata. I oni su vojnici, oni su u ratu i ovaj, njevo ubijanje nije neumano. Ako gledamo s aspekta je Objenju u završ, terkogu kawlih hada, wa staghfirullah ali velikum fi staghfirullah, innatuhu hodba fuluhu rahim.